E buhureri radiallahu anhu tregon. Pegamberi a lehis selam më takoj një her në një rrug të Medines, ndërsa unë ishe djunub, kështu që ju shmanga ati dhe shkova të lahem, e pasta ju ktheva për sërit e ka i, kër e takova më tha, ku ishe o e buhurera? Unë ju përgjigja, që është djunub, dhe nuk më përqende që të ulisha me ty duke qeni pa pastruar, pa margusud. Ndërsa pegamberi a lehis selam tha, Subhanallah, Mesimtari kurr nuk bëhet i papastër.